Bismillah, Elhamdulillah, Vassalatu vassalamu ala Rasulillah və ala alihi və sahbihi və wa mən və ala Təcvid olan bəzi terminlərin izahı 1. Fəthə Hərfin üzərində olur və Ə saytinin səsini verir Buna misal olaraq Əlhamdu sözünü misal gətirməyələr Əl-həmdü. Fikri versəz, Hə hərfinin üzərində fəthə vardır və incə Ə saitinin səsini verir. əl Və qeyd etmək olar ki, bəzi hallarda incə Ə saiti qalın A saiti ilə əvəz olur. Və bu hallar yalnız ərəb dilində olan qalın hərflər gələrsə, baş verəcəkdir. Məsələn, sad hərfini misal çəksək, sad hərfi üzərində əgər fətə olarsa, bu zaman qalın a sayiti kimi tələffüs olunacaqdır. Sa kimi tələffüs etmək lazımdır. İkinci, kəsirəb. Hərfin altında olur və i sayitinin səsini verir. Misal olaraq, Məliki Məliki Ləm və kəf altındadır bu işarə və incə i-saitinin səsini vermişdir. Məliki Məliki Və qeyd etmək olar ki, hərdən bu, i-saiti ı səsi ilə əvəz olunur. Və bu, yalnız və yalnız qalın həriflər olduqda Yəni, kəsrə işarəsi qalın hərflərin altında yazıldıqda artıq i yox, ı səsinin verəcəkdir. Buna olaraq, yenə də sad hərfini götürək və sad kəsrə, əgər sadın altında olarsa, bu zaman si səsini verəcəkdir. Si, üçüncüsü, damma hərfin üzərində olur və u səitinin səsini verir. Buna misal olaraq, na'budu na'budu bə və dəl hərflərinin üzərindədir və u səsini vermişdir. Dördüncüsü, sükun hərfin üzərində olur və hərfin yalnız samiti səslənir. Məsələn, en'amta en'amta nun və mim hərflərinin üzərindədir. Və hərfin yalnız samiti səslənmişdir. Bir də təkrarlayıram. Ən-əm-tə Ən-əm-tə Beşincisi şəddə Hərfin üzərində olur və hərfin səsini qoşalaşdırır. Buna misal İyyə-kə Burada şəddə, y hərfin üzərindədir. Və yə hərfi qoşalaşmışdır. Tənvin fəthə. Hərfin üzərində olur və ən kimi oxunur. Buna misal olaraq, raqadən, raqadən, sözlü misal getirmək olar və dəldən sonra gəlmişdir, yəni dəlin üzərindədir və ən kimi oxunur. Misal bir də təkrarlayıram, raqadən, Rağaden. Və bir də qeyd edim, əcər, tənvin fəthə, qalın həriflərin üzərində gələrsə, bu zaman an səsini verəcək. Bu zaman an səsini verəcək. Misal olaraq, san, ban kimi misallar çəkə bilərik. Yətdincisi, tənvin kəsirə. Harfin altında olur ve in kimi oxunur. Buna misal olaraq bihijaratin bihijaratin və bihijaratin sözündə sözün sonunda tenvin kesre vardır ve in kimi tələffüz olunmuşdur. 8-ci tenvin damma. Hərfin üzərində olur ve un kimi oxunur. Buna misal olaraq maradun maradun sözünü misal çəkmək olar.